Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi alamin Wa salatu wa salamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi Wasallam Zahul abripada allahu subhanahu wa ta'ala I donosim wa salawati salam Naposlini allahu wa pustanika muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Kaja uzvishani Allah subhanahu wa ta'ala Ya eyyuhallathina Amanu attaqullaha haqqa tukatih وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا antu Muslimun. <مُسْلِمون> Ovi koji vjerujete bojite se Allaha djelašanuhu istinskom bogobojaznošću <clears throat> i ne mojete umirati osim kao pravi muslimani. A zatim draga moja braćo uz Allah'u subhanahu wa ta'ala pomoć jeli, nadovezat ćemo se na onu našu temu koju, o kojoj smo govorili ovde prije dva petka. A to je da smo u našem zadnjem dersu govorili o, tako da kažemo, jednom opštem shvatanju akide i što je to u stvari akida i njen značaj u životu jednog vjernika. I vidjeli smo način na koji su to shvatale prve generacije muslimana, ovo vjerovanje i kako se to vjerovanje odražavalo na njihova djela, što je možda najosnovnija i najbitnija odlika ispravnog vjerovanja, a to je da akida jednog vjernika ako je ispravna u njegovom srcu, onda se to vidi na njegovim dijelima. Pa tako znamo da ova akida, akida la ilaha Allah muhammadu rasulullah, nasuči, da svaku sekundu svog života posvetimo u robovanju Allahu subhanahu wa ta'ala. Ona nas uči da ne smijemo da budemo nepokorni prema Allahu subhanahu wa ta'ala, nego samo da izvršavamo ono što je on subhanahu wa ta'ala naredio. Pa tako jedan mladić nema da kaže ja ću robati svom gospodaru kada budem stari, nego je li tako zna da kao što Allah subhanahu wa ta'ala je zadužio one koji su starim godinama da mu budu upokorni isto je tako zadužio i čovjeka dok je u svojoj mladosti čak šta više Allahu posanih sallallahu aleyhi wasallam nam posebno govori o vrijednosti tako da kažemo čovjekovog ibadeta u njegovim radnim, njegovim radnim godinama zatim toja je ki je li tako koja također uči naše sestre muslimanke da pored toga što je ovo vrijeme Fesada i vrijeme kada si govore o ženu Islamu i kako ona treba da bude i da izgleda, ona zna da je obavezna da se pridržava onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, da se kloni onoga što je Allah jel'lešanuhu zabranio itd. i tako dalje. Je tako rekli smo da onda kada su se pojavili odstupanja, od vjerovanja, u, po pitanju vjerovanja, od prvih generacija, jel tako oni koji su ispravno shvatali islamsko vjerovanje i koji su bili ono na onome na čemu je bio Allah posanih sallallahu aleyhi wa sallam, kada se pojavile razne sekte, sebe su nazvali ahli sunna wal djemaah. Jeli ahlu sunnatu al djemaah, što znači pripadnici Sunneta i djemaata zajednice. To jeste, oni koji ne daju prednost svom razumu, nego oni koji se drže onih predaja, koji su došli od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa koji su došli od prve generacija, i ono što nam je također, draga moja braćo, bitno, to jeste oni koji se drže zajednice. Tako je tako, u samom ovdje naslovu, je tako, spašene skupine, koja se zove Ahli Sunne al jamaa, vidimo da je od njene odlike šta zajedništvo. I tako možda ova tema, o kojoj nekada možda govorimo, kada govorimo o ahlaku, kada govorimo o jedinstvu muslimana, o njihovom zajedništvu. Kako musliman treba da se ponaša prema muslimanu. Mi ponekad smatramo da su to stvari tako da kažemo koje su pohvale. Znači imamo nešto akidu, imamo nešto ahlak. Eh, akida je da virojem svojim srcem, e eh, sad očleva biti lije prema svom bratu muslimanu leću to je ahlak. Eh, to nije toliko bitno. Međutim, čak što više ovdje vidimo da jedan od sasta, sastavnih dijelova našeg vjerovanja jeste bratstvo. I zato kada islams ...ko je spomenuo drugi, kada govore o značenju ehli sunnatoval džamata, kažu da je od njihovih znakova jedinstvo i da među njima nema razilaženja. Dok je znak ili ono po čemu se prepoznaju one skupine koje su odstupile od prvih generacija... Jesu se poznaju po tome što se razilaze međusobno, što jedni drugi, tako da kažemo, jedni za druge kažu da su grijehu, jedni za druge kažu da su novotari, da su kufri tako dalje međutim dok sljbenice istine, dok su oni na jednom i među njima nema razilaženja. Tako da vidimo da ova stvar, ponovo ponavljam, koju nekada nazivamo i govorimo o njoj sa strane ahlaka, vidimo čak šta više da je ona jedna od sastavnih dijelova našeg vjerovanja i naše ispravne akide. To jeste što znači, ako želimo i hoćemo da budemo na ispravnoj akidi na akidi na koju su bile prve generacije onda moramo da znamo da je od osnovnih stvari toga da među nama bude jedinstvo. I zato draga braćo, mi kada govorimo na primjer akida, jel tako? Govorimo imamo akidu, tako da kažemo neka spomenemo, ili neko daje spomene, kaže podjela islama tako da kažemo na tri dijela, na akidu, na ahlak i na fik. Jel tako? Akida čovjekovo vjerovanje, ahlak šta čovjekovo ponašanje i fik čovjekovih propisi, propisi halale haram. Mi kažemo ova podjela je došla samo kada je u pitanju učenje i podučavanje. Znači kada hoćemo tako da kažemo da nekome predstavimo, i stampa u kratkim crtama kažemo ima što, ima što, ima što. Međutim, dok jedan vjernik ni u kom slučaju ne smije da dadne prednos jednoj stvari na drugoj stvari. I neko će reči najbitnija akida. Jesi akida je najbitnija. Jer čovjek ako ima određeni grešaka v akid i nedo do Allah šan kufr, ona je lešan odio u kufru, onaj ko umre kufr, na kufru, šta je njegov ishod? Njegov ishoda će biti vječni, stanovnih je kjehennama Jer tako. isto tako, čemu sunnetu Allahu u posanika sallalahu alaihi wasallam vidjeti, da čovjek koji dođe Allahu subhanahu wa ta'ala sa ispravnom akidom, sa ispravnim vjerovanjem, međutim, njegov odnos prema drugim ljudima, njegov odnos prema muslimaminima ne bude ispravan, vidjet ćemo da isto tako njegov ishod ili njegov kraj da će biti djehennam. Normalno neće vječno u njemu boraviti, međutim Allaho poslanih sallallahu alihi wa sallam nas obje, obavještava o čemu? Da će taj čovjek biti u djehennamu. Pa tako, na primer, imamo hadis kojeg nam je zabilježio imam Tirmizi u svojom sunanu, hadis je verodostojen, da Allaho poslanih sallallahu kaže. A tadrun muflis Kajana Allah ta'ala sallallahu alayhi wa sallam, zata li koe muflis, odnosno onaj koji je izgubio, neka se kod, kod nas provodi koji je bankrotirao. Jel'i li čakova izraz pomijenio u islamskom pravu misli se čovjek koji je dužan drugima koji nema ni malo svog imetka. Pa ashabiya Allah ta'ala sallallahu alayhi wa sallam rekoše, "Al-muflisu fina ya Rasul Allah, man la dirhama lahu wa la mata'a." Kaju Allahu ta'ala gubitnik među nama, muflis kod nas. I onaj koji nema jednog dirhema i ti koji nema nekog imetka pa kaže po sanjih sallallahu alihi wa al almuflisu fi ummeti man jati jevmel qiyamati bi salatihi wa zakatihi wa siyamihi kaže muflis il gubitnik izmog ummeta jeste onaj koji će nasudnji dan doći sa namazom i doći sa zakatom i doći sa postom Odje vidimo šta, da će doći nasudnji dan i da će biti šta da taj njegov namaz i njegov zakat i njegov post da su primljeni. I ga Allah subhanahu wa ta'la učinio kaboolum. A mi tako znamo da saki ibađat koji činimo, da mi za strahujemo astrahujemo, hoće nam ga Allah subhanahu wa ta'la primitil neči. Je tako? Imamu primer Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. sa svojim sinom Ismailom. Dije ješta? Je tako temel kabe. ka'be. Išta govorio sami tome? Rabbana teqabbel minna. Allahu primio od nas. I teraj od Allah subhanahu wa ta'la ta postanici. Da Allah jale primi uprimi od njih to što čini. Subhanallah, što nas podučava ovaj ajd? Podučava nas da svaki čovjek treba da strahuje, strahuje za svoja dijela. Da li će mu biti primljiv ako Allah šanu neči? je djelašanu ili neći? tako? Pa kao što kaže jedan od selefa, prenosi se da je rekao, kaže kad bi znao da mi je Allah subhanahu wa ta'ala primio u Kabulu, činio samo jedno subhanallah koje sam izgovorio, kaže poželio bi da umrem je se poželjujem da umrem nadajući se da će doći pred Allah subhanahu wa ta'ala da primi od mene samo jedno subhanallah koje sam rekao znači ah, mi sad ovdje kranjali smo jaciju namaz možda mi snimo i ponašamo jer tako nadamo se da nami Allah šanu to primi, međutim, smo li sigurni sa tim da ćemo doći pred Allahom subhanahu wa ta'ala da imamo jaciju namaz, i koja ne da bude siguran nego je tako čovjek za to strahuje i odje vidimo ali odje napisani sallalahu aleyhi wa sallam kaže da če taj čovjek doči sa namazom, zakatom postom Znači Allah subhanahu wa ta'ala to od njega I dođe Allah mu kabuluje to Znači na kojem je taj čovjek bio stepenu da kažemo imana Allah subhanahu wa ta'ala to njega prijmi I kaže patsani sallalahu aleyhi sallalahu aleyhi sallam Dođe sa tih sorma Ali kaže patsani ka alaih sallatu wasalam وكذا فهذا وسفك دم هذا وضرب هذا على كازويستو بريما چادوچی i kaže je kaže udario oboga je opsovo nagrdio ovo me kaže krv prolio oboga je kaže potvorio za neku stvar kaže fa yaqud fayqtasu min hasanati pak kaže taj čovjek biti postavljen i kaže biće Kaže zato što je to učinio ljudima, kaže ljudi će poče da uzimaju od njegovih djela. Kaže hada min hasanati wa hada min hasana, od njegovih dobrih djela, ovaj drugi od njegovih dobrih djela, treći od njegovih dobrih djela, pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Pa Fa kada fanyat hasanatuhu, kaže kada nestane njegovih dobrih djela, kaže feyqtasu, kaže i kada ne bude više šta da se uzme od njega, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, biće uzeto ovih ljudi koji su mu i kaže biće bačeno na njega Kaže, pa će kaže taj čovjek biti bačun u vatru. Vidimo ovdje šta? Šta je pojenta ovog hadisa koji hoćemo da kažemo? Čovjek došao na sudnji dan sa s ispravnom akidom. Allah mu primio namaz, Allah mu primio zakat, Allah mu primio post. Što svak od nas želi, ali u isto vrijeme nije imao odnos prema muslimanima. Nije znao kako da se ponaša. Nije bilo jedinstvo i nije znao kako da radi tako da među muslimanima budemo jedinstvo. Tamanda je bilo međutim on kao pojedinac, on narušavao sve to. I znači vidimo ovdje šta, zato kada shvatamo islam i kada ga uzimamo, nema da kažemo, e, eh, meni treba samo ispravna kida da ja uzmem, a kaže ono halal haraman je više, hajde Allah može oprostiti. Jel da kaže jedan meni je bitno halali haram što je bliže sunnetu posanika a kaže ahlak mi nije tako bitan. Jel da neko kaže ahlak mi je bitan a kaže akida mi nije bitna. Ne. To kod nas nema razlike. Mi kažemo pravimo ovu podjelu samo da bi podučili i da bi lakše je shvatili. Jedan dan učimo akidu, jedan dan učimo fik. Međutim kada uzimamo ovu vjeru iz Kur'ana i sunneta Allahovog resula sallallahu alihi wasallam uzimamo kako? Uzimamo kao čitavu cijelinu. I zato draga braćo mi kažemo vidjeli smo ovde, znači pouka je, da ov može da naškodi jedno tako da kažemo, jedna riječ koji je došla u drugom hadisu, Allaho poslanika i salatu, je za nas pomijen, <coughs> zabilježi imam termizi u svom sunanu, da će čovjek samo radi jedne riječi, koje izgovori i završiti u džahnu. Samo radi jedne riječi. Normalno misli se odopet, šta? Čovjek koji ima iman, koji ima ispravnu akidu, ali radi jedne riječi, koji izgovorio drugom muslimanu, poslanik sallallahu alaih salam kaže, da njegov izhod biva džahnu. I zato vraćamo se a to je vra Jel tako, naziva ispravne skupine, pobjedonosne skupine, a to ehli sunne što znači da pored toga što su vremenu fitne drže sunneta Allahovog posanika sallallahu alaihi wa oni su također jedinstveni. Međutim, ja se bojim da upravo ova stvar nije nešto možda što danas najviše nama treba. Ono što danas najviše treba onima koji uče i koji su naučili sunneta Allahovog posanika sallallahu alaihi wa sallam jeste jedinstvo i da budemo kao jedno. Međutim, draga braćo, danas, nažalost, ne samo tako da kažemo da se skupine ili da kažemo mase običnih muslimana podijelili, iako što tako da kažemo na sunnetu Allahu poslanika, sallallahu anihimu sallam, čak šta više podijelili su se oni koji bi trebali da ih predvodi i da ih uče. One koji nazivamo dajama, koji nazivamo šejhovima, koji nazivamo alma. Pa danas ćete vidjeti da više možemo da kažemo da nam neke daje liče na neke estradne umjetnike nego što nam liče na neke daje. Umjesto da čitavo svoje vrijeme posvjeti da ljude podučava Kur'anu i sunnatu, ona svojim darsojima spominje ovoga, spominje ovoga, govori ovoga, ovoga grdi i subhanala, dešava seša. Ono Onog istog čovjeka, tako da kažemo, na onome na čemu on. Međutim, radi neki mali stvarčica se razišli, odma smatra obavezom da je to obavezan da objasni drugima, kako drugi ne bi upali, subhanala, u togriž. Međutim, gdje se to od onoga što smo vidjeli, i što smo naučili od praksije naše prvih generacija, a to je primjer Selefu Salih. Gdje smo, dragav, reći da se ponašamo? Mi smo, tako, govorili prošli put. Da, spoznali smo išala i tala ispravnu akidu. I valja pozivati u tu ispravnu akidu. Ali moramo ispravnu akidu pozivati, onako kako je pozivao Allahu poslanih sallallahu alaihi wasallam. Čak sa onim koji odbija, i za koji za tebe kaže da se u dalaletu i da se na ome, mora da znaš prema njemu kako da se ponašaš. Jer musliman, oni se trude, ah li sunna tol da budu zajnica, Ali isto tako žele oni koji nisu na onome na čemu suni, da ih privuku, da im objasne na najljepši način tako da zajedno oni budu sa njima jedna zajednica. Pa ćemo tako i sunnata Allahu poslanika sallallahu alayhi wa sallam vidjeti dosta lepih primjera, koji na kako poslanik sallallahu alayhi wa sallam poziva u islam one koji mu se suprostavljaju. I kako se ponaša prema njima onda kada mu se suprostavi. Onda kada mu se suprostave u lit. Ali mi ne kažemo da su ovi primjeri iz vremena Meke kada su muslimani bili slabi nego čak šta više iz primjena iz medinskog perioda kada su muslimani imali državu, kada su imali vlast, kada su mogli da urade ono što hoće sa onih kojim se suprostavlja. Pa nam je tako zabiljužo imam At-Tabarani, rahmetullahi aleyhi, Jedu predaju, jedan lijep hadis od Abdullah ibn Salama. A čuli smo ko je Abdullah ibn Salam? Abdullah ibn Salam je ashab Allahovog posanika sallallahu alaihi wasallam koji je šta bio, židov, bio židovski svečenik koji je zatim prešao na Islam i tako dalje. I ovaj Abdullah ibn Salam nam govori priječu. Spominje nam jedno lijepo pokazivanje o tome kako je jedan također svečenik iz, iz reda židova kako je prešao na Islam i kako je primio Islam. Pa kaže Abdullah ibn Salam Kaže, došao je Zaid ibn Sa'ane. Ova je li ashab se zao Zaid ibn Sa'ane. Bio je žido. Kaže, došao je kod mene i rekao mi kako mi je Allah hađal lašanuhu. Ja sam na Muhammedu vidio sve znakove poslanstva. Osim, kaže, dva znaka. Kaže, njih nisam vidio svojim očima. I kaže, sada imam želju da to na njemu isprobam da vidim je, je li on uistinu poslanik. A kaže, prvi taj znak je se kaže da njegova blagos kaže, prestiže njegovu osorost i njegovu grubost. A kaže drugi znak, da što si ti je više gru prema njemu, i kaže što si više gru bi osad prema njemu, on je sve više blag prema tebi. Pa sam kaže izašao, i kaže rekao je Abdullah i salamu, kaže otiću sada u Medinu, otiću, jel i, da isprobam ova dva znaka, da li kod sebe ima ili nema. I kaže otišao sam, i kaže rekao sam, o Muhammede, hoćeš li da sklopimo jedan vit trgovine? A to je bio jedan vit trgovine, koji su u islamskom pravu zove salam. A to se misli. Da ti sada dođeš kod nekog čovjeka i rekneš: "Kup što tebe plod koji će miknuti za toliko i toliko za mjeseci dva", a ja ti kažem: "Sada vam dajem pare." I on je došao kod Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i reko: "Hoćeš mi prodati one hurme je kada rode, a ja ti kažem: "Ma sad dajem pare." Ali je uslov ovdje da dogovore tačno vrijeme, tačno mjesto, predanja toga itd. i tako dalje. I Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to opisao. Majuti nekoliko dana prije roka koji je trebao da Poslanik sallallahu alejhi ve sellem da vrati al Zejd ibn Sana. Zejd ibn Sana je namio, "Očekod Allahu, poslaniku sallallahu alayhi wa sallam, da uto mometa i tada isprobava dva znaka Pa sam kaže je došao, a kaže sallallahu alayhi wa sallam je sasvojim ashabima makao je od muslimana. Pa je kaže sebi Bekrom i Omerom. Kaže ja sam mu došao, kaže fa akhaztuhu bimajami' qamisi wa ridaihi. Pa sam kaže jako uhvatio za mjesto gdje se skuplja njegova, jeli li njegova, onađuje ban nešto poput što mi je rekli za krađu uvetio sam ga, kaže, tako jako i rekao sam mu, o Muhammed tako mi Allaha djel lašanu ja van sinova Abdulmutaliba kaže, ne poznajem osim po tome što ne vraćate dug na vrijeme, a oni znau da još nije došlo vrijeme duga, kaže, pa sam kaže, pogledao, kaže, Omera radi Allah, a kaže, njegove se oči kolutaju. i kaže, obraćao se po saniku ali i salatu vasana i kaže, ja Rasul Allah, kaže, dopusti mi da otkine glavome Allahu me Allahume ne pretel kaže, u svemu tome, je pazite ovo je medinski period kad muslimani židovo mogu raditi šta hoči. Razumiješte. Po sanih sallalahu alihi wa sallam se okreči hazrati Umar radi Allaho ta'la anhu i kaže mu ya Umar kaže ana wa huva kuna ahvaju minka ila gajri hada. Kaže Umar ja i on, subhanallah, po sanih sallalahu alihi wa sallam sada, kao da na jedan sepe sada ja židova. Kaže ja i on, smubili potrebni o tebe nečega drugo ka ne ovoga. Kaže enta mureni bi husni l'aba eda kaže meni da narediš da na najljepši način isplatim dug a njemu da narediš da na najljepši način vrati dug subhanallah najljepši način traži svoj dug ja joj smo bili potrebni nečeg drugog nego da kažeš da mu glavu otkineš subhanallah i dok tu nije bio Zaid ibn Sane, kaže postanik sallallahu alayhi sallam, Omer je idi i odmah isplati hurme. I kaže povećaj mu dvadeset saha, to je bila jedna mjera, kaže radi toga što si ga preposada. Kad si rekao će mu otkinu glavu, kaže on se sigurno prepo da toga što se prepo, kaže idi još mu, kaže podaj viška. E kad je Subhana otčio Zaid ibn Sane sa Omerom radi Allah talanhu, a on nije čuo ovaj govor, a Omer radi Allah talanhu mu vrača je tako hurme koliko se dogovorilo, Kaže <gazhi> Allahu poslaniku Ali, slatve islam je na radiju ti dan zato što sam te prepo. Kaže za što se me prepo, kaže eše dualla la Allah, illallah vešhaden muhammeda rasulullah. Kaže sedočim da nema drugog ismo božanstva sem Allah i da je Muhammed njegov poslanik. Kaže pa ko si? Kaže Zeid ibn Kaže ti si Zeid ibn Kaže ti si taj poznati židov, tako se ponašaš. Kaže ne tako mi Allah, ja sam kaže nije to odmoga hlaka. hla. Mojesan ka. kaže samo nisam vidio dva znaka. Allahu poslanik je sallallahu Kaže pa sam došao kaže pasendošo, kaže da izproba dvije stvari, šta? Da vidim da li ono istinu postane. I kaže sada odio sjedocim da Mohamed sallallahu alihi wa i kaže svog imetka da muslimanima. vidim ovde šta? Vidim ovde stvar, koja mora da koja Allah subhanahu wa ta'ala naradio Allahu posaniku sallallahu alihi wa sallam a to je šta? To je oprost i blagost. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala sallam sallallahu alihi wa sallam hodil Kaže, a ti naređuj, kaže ti blago postupaj, opraštaj. Kaže naređuj da se dobro čini i kloni se ne znalica. U drugom majetu mu kaže Frabima rahmet im Allahilin telhom. Kaže radi, kaže samo rahmetom. Kaže Allahovi ti si blag prema njima. Kaže da nisi blago ne bi sa tebe. Razbješali. I vidimo mislim šta razbježali. Ne bi prihvatili uputu sa kojom si došao da si bio. Žesto? da se mi ostali, nego samo blagošću si mogu to da učiniš. Zatim, draga braćo, iz naših imama, naše oleme, vidimo suvhanalav primjera koliko hoćemo, koji nas uče tome, kako vjernik je blag prema drugom i kako je blag prema onome šta kojim se suprostavlja. Svi smo čuli, jel tako, za imama Ahmeda, ahmetullahi ali, jel tako, jednogo četvorice imama, i čuli smo za njegovo znanje, imam Ahmed, imam Ahmed, imam kojem su na predavanje dolazili 50.000 ljudi u Bagdadu. Kaže, samo je 500.000 ljudi od njega pisalo hadis. A kaže, one 4.500 su, kaže, samo gledajući u njega učili ahlak. Učili kako se musliman ponaša. Samo i piše hadis. A one druge 4.500, šta? Subhanala uče kako se Imam Ahmed ponaša. Imam Ahmed koji je upitan za 60.000 pravnih pitanja. 60.000 mas'ala inako inasī 60.000 odgovorio ne trebajte traže nagrade barakallahu fik 60.000 pitanja upitan i na svi 60.000 od njih odgovorio haddasanā wa akhbaranā Priča, on nam je kazao, to jeste, spomeno očita vlanac, prenosila sad Allahovog poslanike, sallallahu alim sallam. Ićuli ste sigurno za iskušenje imama Ahmed, a to je bilo iskušenje koje je trajalo 14 godina, draga braću. A to je da su ona sekta koju smo spominjali, Mu'tezile, došle na vlas i propagirali su mišljenje da je Kur'an stvoren. I nagovorili su halifu, to je počelo sa Me'munom abasijskim halifom, da kažnjava sako onoga koji kaže da Kur'an nije stvore. A normalno ovo je od mesela o kojoj Selef nije govorio. I oni su primorali na neki, na ovaj ili onaj način da kažemo su u Lemu Bagdada da to kaže ili da sa sutnjom odobri osim petorice učenjaka. Među kojima je bio imam Ahmed Rahmetullahi Ali, drugi su pomrli u zatvor jedino je oslo, imam Ahmed do kraja. Draga broćo, imam Ahmed ovo iskušenje je trajalo za vrijeme halife Ma'muna i on je Doveden, kad je doveden ima Ahmed kod halife Memuna, on tu noć umruo. Zatim dolazi vrijeme onoga Mu'atasima Billa i zatim poslje toga dolazi Al-Wasiq Billa i tek nakon njegove smrti, kada dolazi Mu'tevakil, tek tada, tako da kažemo prestaje ta fitna, Pojeta je da je ta fitna trajala 14 godina. Između ostalog tu, ono što se desilo za vrijeme Mu'atasima Billa jeste da su imama Ahmeda bićuvali. A samo da znamo, da Imam Ahmed, rahmetullahi, ali i da imao oko 60 godina, 57. I da su ga doveli kod halife, muat, muat i tražili su od njega, da javno rekne da je Kur'an stvoril. Mađutim u svemu tome, Imam Ahmed je ja govorio, dođite mi samo sa ajetom iz Allahove knjige, jednim, ili jednim hadisom Allahovog posanika, sallallahu alaihi wa sallam, ja ću to reći. ako ne kaže ja to neću reći. A tu je bio poznati, ali Mu'tezila koji se zov Ibn Ebi Davud i koji je naseo onahusko khalif. I subhanallah, on je govorio u tom prisustvu. Kaži tako ti Allah djelašanu, zar ti ne znaš ni za što za te dvije stvari, čo i Kur'an i Sunnet. I mali šta više da znašim Kur'ana i Sunneta. On je govorio dojstvim isajetom ili sa hadisom, ja ću reći to što vi kažete. I u početku se subhanallah svidilo khalif i to što ima Ahmed govori. Međutim opet su ga ovi nahučkali i rekli mu, tako da Malaha djela kafir oni udalali tu, drugi odvodi udalati itede Tako da mu atesim naredio da se imam Ahmed tu prednji bičuje. Pa kaže imam Ahmed Rahmetullah, kaže uzeli su me i kaže skinuli su mi odiču. I kaže doveli su dvoju djelata, jer tako oni što bičuju. I kaže počeli smo da udaraju, da udaraju da udaraju. Kaže toliko smo udarili, kaže da se da, da sam ja pa ne svijest. Seti kaže kad bi prestali, kaže kad bi presali jedno, Jel, jedan mali perioda mu udare, kaže ja bi došao sebi. Kaže čim bi ja došao sebi oni bi opet počeli da udaraju. I govorio ih i Halifa mi je bio iznad glave i govorio je recitako ti Allaha dželle šanu. Kaže daj što ti šta hoćeš. Imam Ahmed nije ti odgovore. I kaže Imam Ahmed ja opet dođem o sebi, oni me opet udare. Kaže ja opet ne smijem spadnim. Oni malo stanu ja dođem o sebi, kaže oni opet me udare. I kaže sve dok tako napoko nisam, kaže pa unesies, iz koje se više nisa probudio, kaže u jednoj drugoj kući. I subhanah halifa, kada je to video prepose subhanah kaže, toliko ga udaramo, a neće da odustane od toga. I naredio da prestane to njegovo bićovanje. Da prestane to njegovo udaranje. I draga breća imam Ahmeda, tako da kaže za vrijeme mu atesima, prestaje to njegovo bićovanje. Mada fitna još uvijek nestaje da tre. Kažemo, čovjek sa 60 godina dedo, nakon tog bićovanja, imamu Ahmedu, rahmetullahi, ali ih kidaju mrtvo meso, koje je bilo uzrok tog njegovog bićovanja. Jer tako vidimo orde ko? To uradio je uradio tako khalifa zato, zato što je poslušao tu Mu'tezilsku lemu na čijem se čelu nalazio Ibn Ebi Davud. I draga braćo nakon svega toga što je bio odgovor imama Ahmeda na onima koji su ga udarali i na oni na khalifu i na što to svega toga imam Ahmed je rekao da je on halalio svima onima što smo učinili ono što učinili. Osim onoj grupi pokvarene oleme koji su nahuškali halif. Svijim drugima je halali i halif i što je naredio da se bičuje i ovome i ovome. Subhanallah njima halali. Vidjet ćemo primer šehu Nisnaba ibn Tarmija rahmatullahi aleyhi koji u svemu tome nakon što izlazi iz atvora Egiptu ne draga braćo da tako da kažemo halali i ono julemi koji su bili uzrok da mu se učinio što smo sučili. Jer smo spominjali tako, možda smo spominjali ovdje, možda nismo. Šehehu Islam Ibn Taymi je rahmetullahi aleyhi, da je bio jedan od najvećih islamski učenjaka koji je dao ovaj umet. Imam Zahebi je dao biografiju s ovom poznatom dijelu Sijeru Alamin Nubela hiljadama učenjaka. I tako da kažemo, jedan je iz ovog ummeta koji najbolje poznaje, tako da kažemo, biografije učenjaka. I ko je učen, ko je manje učen, ko je više učen. Imam Zehebi kaže, tako mi je Allaha, šanuhu, kada bi se zakleo kod Kabe, između Rukna i Mekama, tako, između Mekamu i Ibrahima i Rukna, ono gonde, kaže, kad bi se zakleo da oko nikada nije vidjelo poput Ibn Tajmije i da nikada nije vidio sličnog sabi, sebi, kaže, ne bi prekršio zaklet. Između ostalog, tu što spominje imam Ibn Temije je bio skušavan, bio u Damasku. Zatim ga je halifa sultan tada pozvao da dođe u Egipat. I kad je došao u Egipat, tada se je sastala u Lema i tražila od njega odgovor na neka pitanja. Između ostalog je bilo to da li Allah iznadarša I oni im je govorio sam u tome ako mi Allah hađala šanu doći mi samo sa jednim harfom od prvih generacija koji upućuje na ono što vi kažete, ja ću reći po tome. I daje vam, kaže, period nekoliko godina, a tako mi Allah hađala šanu neće doći ni sa jednim jedinim harfom. I u tome priznavali su da je bio, da je najučeniji bio, da je bio učeni od sviju njih. I kada su ga poslali u zatvor nakon svega toga, na pitanje na koje nisu znali odgovor, slali su njemu u zatvoru da tamo odgovarali pitanje. To bio dok je bio vrijeme, dok je bio u zatvore. A inače, kada se vratio damas, ponovo je zatvore. I u zatvore umro. Još uvijek postoji ta kalah, taj zatvor u kojem je umro šehe Islam Ibn Taymih, u vremenu dok Ibn Lukaim tu bio sa njim u zatvore. I tada Ibn Taymih je ušao u zatvore, bio jedno određeno vrijeme, izašao iz zatvora. I tada od njega tražne da se izjasni zato što je došo namjesnik koji je bio za njega da se izjasni po pitanju oni koji su mu činili ono što su mu činili i zatim šejhul isamed btaimija rahmetullahu alayhi psi piše smo u kojem kaže selam alejkum rahmetullahiba barekatun amma ba'd zatim kaže vi se smilovo, svi znate da ja ne volim da se jednom jedinom muslimanu učini ezijet a pogotovo ulami kaže svim onima kaže koji su mi načinili ezijet kaže to mogu da budu tri skupine ljudi kaže prvo Kaže, oni koje, koji ne znaju. Kaže, pa tako, njima se iz neznanja. Neće, kaže, neće se kažnjavati radi iz neznanja. Kaže, drugi, kaže, jeste oni, kaže, koji su jeli mislili da dobro rade ono što rade. Kaže, od sebe su uložili maksimalni napor. A kaže, mi znamo da čovjek kada uloži maksimalan napor, kaže, ako pogodi, ima dvije nagrade, ako promaši, ima jednu nagradu. A kaže, oni što su radili namjerno, pa kaže, Allah oprostio i meni i njima. Allah oprostio imeni inima, njima. A kaže vi ste svi zajedno, kaže u halalu, odnosno ja vam halalim i čak štaviše, vi ste na većem stepenu kod mene nego što se nekadabir. Subhanallah, nakon čega ovose, nakon ovog velikog iskušenja nakon što se desp. Međutim ko to može da učini. Ona koji se povoza Allahom i Posaniku sallallahu alayhi wasallam i vidio što znači blagost i da je blagost koja mora da se nađe u životu jednog vjernika. I da ti ljudi koji se i tome, da su ljudi koji ne znaju. Je li ljudi bolesni iz srca? A mi, subhanala, šta? Mi je tako kada vidimo čovjeka da je na ne nekoj greški, na ne nekom dalaletu, radujemo li se mi tome što je taj čovjeku dalaletu? Je kažemo, vidi mašala mašala, odličan za djehannama. ili li, subhanala, da čovjeku, čovjek pusti suzu, kada vidi nekoga koji, subhanala, nije na uputi? Kada vidi nekoga koji nije na uputi? Subhanala, Hasan el Basri jedne prilike prolazi pored ljudi koji su se napili i ono tam pjevaju kaže ha, pjevaju. Sretni na ahiretu, sretni na živaku, i i na učini sretnim na ahiretu, kao što si učinio sretnim na dunjalku. Kaže ovako, ako sto piva i tambura na dunjalku, učini i kaže vakim na ahiretu. Ko Hasan al-Basri, radijallahu ta'ala anu. Hasan al-Basri, prva selefa. Subhanallah čovjek kad vidi nekog na dalaletu, subhanallah srce da mu se stegne, da se prepadne, subhanallah, za sebe, ako mu nije žao radi toga, što so taj čovjek nije krenuo pravim putem. Subhan. Koliko je ta stvar prisutna kod nas? Allah subhanahu wa ta'ala nas obavješt Ko imao posanik, sallallahu alaihi wa sallam, pa kaže šta? Pa kaže svom posaniku, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, alla ikunu, alla ikunu pa zar ćeš ti, o oh, Muhammed, crknuti, zar ćeš ti radi toga, što oni neće da krenu u pravim putem. Oćeš ne i nešto, da sallallahu alaihi wa sallam, bilo toliko teško, što taj narod neće da krene u pravim putem, samo što nije crko toga, otuge i žalosti za njima. Subhana, ta halatasvar ka se nađe kod vijenik. On hoće da ta uputa dođe do tih ljudi, a nije bitno. Kako će da dođe? Bitno je za njega da su ti ljudi ne uputi. Međutim, mi danas draga braću, nažalost hoćemo. Eh, mi da čovjek kaže ja. Ja sam tako i sam na ismi. Bitno je da ja objasnim ljudima, bitno je ovo, a što je drugi čovjek u zabru, to nije bitno sma. Međutim, tako mi Allah zašanu to mi neću. Mi hoćemo da do ljudi dođe uputa. Pa makar ako bilo to po da mi trpimo, i da ljudi dođu do istine i da dođu do nok do doka. Pa makar se ne znalo da smo mi ti koji širimo istinu. I ruj samo draga braću, nema ja, nego samo je bitno da čovjek krene pravi put, hoćel tvojim sebebom I će drugim, subhana Allah, nije nam to bitno. Nego je bitno da istina dođe. I zato draga braću, važno je da čovjek ono svoje ja savi po svoje noge, da ga izbaci. Nema da kaže ja znam, ja ovo. Ta raskodna se nažalost dešava. Čovjek misli, umislio se, ha čitavo znanje Dunjalka pokusu ne samo to, vjerujte mi ima oni koji studiraju šarijat, koji studiraju nauke, on je student, ali on već za sebe kaže, ja sam čovjek od nauke, a ok ti njemu nešto kaže kaže, brate, vi ne volite ljude od nauke mi smo ljudi od nauke, subhanallah a pogledajmo primjer islamski učenjaka u Leme da li ikad za sebe kaže da je alim, jer kaže ja sam samo student subhanallah, možda smo ovdje spomenjali jak takozamo na hadis Allahu wa fusanika sallallahu alaihi wa sallam linaposani sallallahu alaihi wa sallam kaze dachi Allah anakaisak wasto godina slati nekoga ko chce obnoviti obuvjer je takozpominaliśmy gamisi prosni put na des i shejkh bin baz rahmatullahi alaihi ya ufitan koetaj koji obnovitel vjere u ovom stoljeciu u ovom vijeku pa rekao što se tiče mog ubeđenja kaže ja sam ubeđenje da je obnovitelj vjere u ovom vremenu i draga, braćo, jedne prilike, dolaze ovom dolaze s ovim govorom šeikh Albaniju. I kažu mu šeikh, šeikh bin Baz, rahmetullahi, je za tebe rekao, da si ti obnovitelj vjeruje u ovom vremenu. A Allah, drage, Allah najbolje zna u istinu je, istinu rekao šeikh bin Baz, kada vidimo koliko je šeikh Albanij oživio sunnet Allahovog poslanika, njegova djela i tako dalje. I da je obnovitelj u ovom vremenu. I dolaze i kažu to šeikh Albaniju. Subhanallah, čovjek zaplaka. I kaže, tako mi je Allah, ja nisam. Tako mi je Allah, ja nisam. Ja sam, kaže, samo jedan obični student. Kaže, ja sam samo jedan tragao za naukom koji traži nauku. A kaže, ni u kom slučaju, kaže, pogledajte, subhanallah, kako jedan alim ima mišljenje o sebi. Subhanallah, jel tako, Allaho pasanih sallallahu alayhi vasanih nas uči nešto što se zove poni iznos, da ne daje šta, nešto, ja, ja ovo, Ni, to nema. Nema da čovjek kaže ja samo i blukajim kaže kada kažeš ja moje meni kaže znaj da sto najgora stvorenja reklo kaže i blije rekao ene ja kaže koji šta karuni je rekao andi, kod قد منيه знање subhana kaže te riječko koristi nek zna da koristi rječe najgori stvorenja kod Allah subhanahu wa i draga braću, kada ovo se desi onda će se dešavati da kod uleme nađemo i vidjećemo da ulema jedne druge poštuju subhanallah tako da kažemo kao što niko drugi jedne i druge ne poštuju koliko god da se razilazili tako da kažemo u nekim fikskim stvarima jedni i druge poštuju jer znamo da su ashabi Allahovog poslanika razišli se, se. neki svodnji smatrali da se vako bavlja namaz neki su smatrali da se vako daje zekat ali su sbahanila šta ashabi posanika, salatu se. pa tako isto vidimo u lemovu ovog ummeta. jel tako možda smo ovde jedne prilike spominjali da je imam Ahmed bio učenik od imama Šafij jel tako imam Shafi' je od imam Ahmed. Međutim imam Ahmed se razilazi od imam Shafi, usliho, Imam svoje fikska, imam svoje mezhebi, tako da li. Subhanallah, govor imam kaže Razilazi iz sr. tebeo Ahmed. Al kajopje ti dolazi ziaretite. Kajeti jodiga prihovaća svi govor ziaretite. Subhanallah, imam Shafi'a od govoru kalu, yazuru ka Ahmed vatozuru. Kulcu alfadai lulah tupariku menzila. Kajze, reko shemi, dolazi Ahmed. Posječuje ti Ahmed i, i njega posječiš. Ja reko, kaže, lijepe osobine ne napuštaju njegovo mjesto. Kaže, in zare mi fa bi fadlihi, vo in zurtu fa li fadli, valfadlu, valfadlu Kaže, ako me posjetim, to je njegovom dobrotom. Ako ga posjetim, to je radi njegove dobrote. A dobrota u oba dva slučaja i denima. A dobrota u oba dva slučaje i denjemu. Možda ste čuli za šeha Šenqita, velikog islamskog učenjaka u Medini ni onaj današnji, nego jedan stari ovaj koji je bio pisac poznatog tefsira, a dva poznati tefsir, jedan od najboljih tefsira koji je napisao, on je živio za vrijeme, jel i šeha Albanija, jedno vrijeme su zajedno živili, dok je šeha albani, rahmetullaha, ali je bio u Medini kao profesor, kaže, kad i šeha, šeha Šankriti, je imao, kaže, svoju halku, svoje predavanje, gdje bi držao svoj stolcu, i kaže, ako bi daleka vidio, da prolazi šeha albani, kaže, na sa bi se ustao, Napustio bi ders, ostavio bi ders usko nazvo mu salam, šeho albani rahmetullahi alej. Subhanallah, iako su se razišli, da sada ne spominjemo u nekim fikskim razilaženjima, u ovom subhanallah, opet kako u lema, posjeći drugi. I zato, draga braćo, kažemo, da je važno da znamo kakav imamo odnos jedni prema drugima. Čak i kada se razilazimo podređenismo. Jer jedinstvo među muslimanima nešto što je obaveza i nesmijemo dopustiti da neka fikska razilaženja budu uzrok našeg razilaženja, jer poznate nam ona je onaj možda predaja koju je zabilježi imam Ahmed Rahmetullahi alehi, od Ebu Zera radijallahu ta'ala da je jedne godine Ebu, Ebu Zer bio, bio na min, bio na hađu za vrijeme osmana radijallahu ta'ala jer tako poznate nam je da je na hađu kad si da se tamo namaz krat, da se kranja dva rekada i postane je sallallahu anehi wasallam kratio kratio Ebu krat, Beki kratio Omer kad je došlo vrijeme Osmana, Osmana radiyallahu ta'la anhu klanja četre rekata. I abu Zer radiyallahu ta'la anhu bijo tu. I klanja za njim četre rekata. Kasi završili namah, subhanallah, kaj abu Zer, klanja za Allah, im rekata, za omeron dva rekata, za abu Bekru dva rekata, kaj njega, kaj on klanja četre rekata. A lana da je Osman, ti je oda, pokaže da je rekata, sunnada, da sunnada, ne obaveza. Pa kaj abu Zer radiyallahu ta'la Ebu Zer kaže, usporavaš to što je učinio, a u isto vrijeme za njim klanjaš četiri rekata, kaže, tako mi Allah, lešanu, el el kaže, razilaženje još uvijek, razilaženje još gore. Još gore da se razilazimo, po pitanju neki tako, da se razilazimo u smislu šta, da ne budu odnosi među nama, kako trebaju da budu odnosi među muslimana, kada je u pitanju halal, kada je u pitanju oprosti tako dalje. Traga, vraću, još što više. Znači, ovo govorimo prema ljudima, znači kako mi koji smo spoznali šalaha i ta'ala, sunnet ovom vremenu, koji znamo šta je ispravna akida, kako trebamo jedni prema drugima da se ponašamo, da jedni prema drugima prelazimo preko loših postupaka. Kao što Imam Ghazali, rahmetullahi aleyhi, kaže, da se svom bratu muslimanu obavezan da nađe 70 opravdanja za neku stvar učini. Kaže, ako ne nađeš mu 70 opravdanja, kaže, onda na kraju reci, kaže, kako ti je srce tvrdo. Kaže čovjek ti dolazi sa 70 i kaže kao da ti čovjek dolazi i 70 puta o tebe traži halala, a kaže ti kažeš neću, neću, neću. Sa nis puta tako odgovaraš. Kaže zar ti srce nije tvrdo? Zvana. Sam sebe koriš? Šta? Sam sebe koriš? Tako se postu ako prema svoje braći. Čak šta više je prema ljudima koji tako da kažemo nisu spoznali i koji kažu ovi su vakio. Šta je opet obaveza prema nama? Blagost. Jesu ti gori ili je gori onaj koji je došao u poslaniku, sallallahu alaihi wasalam? Ja tako, mi znamo da će u vremenu biti pokvarene u leme, da će biti joga, ali što je na Da li je na da se spustimo na nivo, da budemo poput njih, da sujamo, da galamimo, da govorimo ružnjini? Ja, šta? Mi imamo jedan put koji ne smijemo da ostavimo. A to je od poslanika, sallallahu alaihi wasalam. A od sunneta Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasalam, da budemo blagi prema kome? Pre koliko god da se... Vidimo ovdje primjer za nam primjer Šeho Lissaba i Mtenija nije rekao za na primjer i Ahmeda nije rekao traka braću, sam tome. Jer nam nije bitno tako da kažemo šta ti ljudi nama kažu. Važno je da budemo blagi pr prema njima kako bi im na što lakši način dostavili tu uputu. Kako bi na što lakši način to dostavili. Ponovo kažemo, bitno je da mi nismo i moramo svoje ja staviti dole. Kako ne bi, ako ti neko nešto kaže ili te pogleda kaže, a vidi kako mi je ovo vidi kako... Musliman som tako da kažemo što mu on sabura. On je blag prema tome. I tako da kažemo, nije bitno koćek taj koji će dostaviti. Možete ste čuli primer iz sira Allahovog posanika sallallahu alaihi wa sallam o ashabu koji se zau Ebu Mihdjan. Ebu Mihdjan je bio jedan od ashaba tako da kažemo allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam koji je volio malo da popije. ko je volio malo šta? Da popije alkohola. Normalno mora znači to da neko kaže, eh, ja sam sad Ko što se shavi podaje pa malo proba, ne. Nego Allah je lešanuhu je iskušao ovoga shaba da bio shab, ali pored svega toga volio malo da popije alkohol. Međutim nije tako da kažemo samo malo volio, nego mu je puno u srcu osalo, iako je znao da je to haram, ostalo mu srcu ljubav prema alkoholu. I subhanla svojim sinojima ostavio oporuku i kaže kad vam baba umre, kaže da zakopajte me, neđe blizu hurme, jer su oni od hurme pravili rakiju. Kaže, zakopajte mi blizu hurme, kaže i kad hurmnem, kaže da su so ne žile oko hurme, da se, kaže, obomotaju oko moji kostiju. Kaže i da mi tu, kaže, da budem blizu. Čega? Da budem blizu alko. Subhana kažu za vrijeme Omera radi Allah anhu, samo da ga je Omer bitio ovo sedam puta. I tako je ostalo sve, dok čak nije bila bitka na kadisi koje je predvodio Saad ibn Abi, Vakas radi Allah anhu. I subhanallah dođu muslimani u logore se, prije bitke spremaju se za bitku. Subhanallah dok se spremaju, Ebu Mjehđan pet popijemala. Kaže Sadib Nebi Vekas, la ilah ilallah, vaza pije sode bitka, kao se kaže, opet pije. Kaže, tako je lađala šanu, sad će biti kazna, tako što ćete zatvoriti i što nije će suče svojati na bitki. On kaže, joj majko moja, je li šta mi gore moglo da bude. I u istinu, Sadib Nebi Vekas ga sveže i, razumiješ li, rekne da mu niko nije da priđe tada je bitka. I subhanallah svi muslimani odu, tako se kaže, odu na bitku. Ostanu vam logor, ostane nekoliko muslimana, ostane žena. Ostan je Između osta log, ostala žena Sad ibn Abi Vakasa rad jalla koja se zvala Salma. I subhanallah Ebu Mihdjan, već pred, pred, pred u bitka, džihad, razumiješ, v jednoj džihada, on ovdje leži, subhanallah sveza. Rekne jednom djetetu, kaže, otiđi kod Salme i reci joj, tako joj Allah anžel lašanu, kunem joj se Allahom, ako me pusti, ako me odrije. Kaže svezaću se u vel, tako da mi se oči samo vide. Kaže otići u bitku. Kaže boriti ću se, kaže vratiti ću se nakon bitke i kaže ponovo ću se svezati. Kaže sad i ne bi vakas neće saznati šta da sam učio u bitki. Kažu mu se ne preselni kao šehid. Ona kaže vako vako, kaže dobro, puštam te. Pod uslovom da se svežeš i da nikomu Simanimama ne, ne razumiješ da so ti, razumiješ da se vrati, kaže on se svežeš, uzme sabljuj, Razumiješ li, u bitku. Subhano, Ebu Mihdjan bio poznatih, razumije, po hrabrosti, poznati muđahidi i tako dalje. Subhana ušlo Ebu Mihdjan među mušrike, li, im, kida im glavi. Subhano, muslimani, k'o je ovo? Razumiješ li, sve zna, samo mu se oči vide Kaže ovaj jedni, tako je Malaha jala šanu, Allah poslo meleka. Razumiješ <laughs> Kaže, sad ibn abij veqas. Tako mi, Allah jala šanu, da Ebu Mihdjan je zatvoren, kaže, mi je Kaže Ebu Kaže dabrul balqa i zafra zafra bimihjem. Kaže kreta nije konja, kaže isto kretanje belke, a to je bio naziv njegove kobile. Kaže udarac i što udarace bu mihjem. Kaže salgasizo, takmi Allah džalasham jedina Allah posla meleka. Razumeš li? Bitka se desila, razumeš li? Abu mihja se vratio, razumeš li? Ponovo se sveže, razumeš li? Dolaze mu Simani kazu, razumeš kako je bilo, pobijedili smo tam, ali kaže Allah dao keramat. Kakav keramat? Allah dao kaže da dođe melek, kako se kaže, ida se borisanama. Kaže sad ibn ibn Vakas. Ali tako mi Allah jel lšanu. Kaže sami toli čida ibu mihđan. Kaže možena tako mi Allah jel lšanu rečiti istinu. Ali nemoj mi ništa rati. Kaže toli koje kažad me ne tražio da ga pustim. E I kaže jasem ga pustila podonim ustav koje je tiho. Kaže to je bio ibu mihđan. Kad je došlo sad ibn ibn Vakas i vidio ga. Kaže stak ti Allah jel lšanu ti je bio. Kaže jasem. Kaže tako mi Allah nikada više neću biću. Nema. više... Sabura, i nema više razumiješ li, tako da kažem da te biće. Zato što ulema kaže da bičovanje, jel tako, nakon četiri puta, da jelko on što neki kažu da to je samo ta'zir, ta znači ima pravo, ima ma ko će da ga kazni, ako neče na drugi način može da ga kazni. Nakon prvi bičovan toy, posle razilaženje kod uleme. Kad je to čovjek buhgen, kaže tako mi Allahu jalla shanu ja oca da više nikada neću piti. U istinu posle toga nikad više buhgen ne nije probao da kaže ništa. Hajde vidimo, draga braćešta. Subhanallah. Ashab Allah jalla shanu dadne. Koliko nema potrebno ovo tako da kažemo u našem odnosu prema ljudima koji ne znaju. Koliko je ovo potrebno tako da kažemo da znamo šta. Je li bitno to da se zna da ebu Mjehđen je taj koji ulazi da ukida glave mušicu. Nije bitno razmješ, bitno je šta, da se uče svoju džihadu, da se uče svoju davi, da se mušici porazi, da dava dođe do ljudi, a li to biti ja, da će biti neko drugi ili će biti to, to nam uopšte nije bitno. Nama je bitno da gledamo da islam napreduje, a ko će taj koji će bit, to nam nije bitno. I Sada to kažemo, jedna od osnovnih osobina koju mora da znamo, a tako mi Allah nema bez nijedinstva, to je blagost i opraštanje jedni drugima. I zato smo ovdje samo naveli ovo, ovo nekoliko primjera da znamo i da vidimo kako je tek preći onda da se ponašamo jedni prema drugima. A ponovo kažem, dosta je toga koji možemo koliko možemo da govorimo o bratstvu? Evo mi u staro već osmo predavanje govorimo samo o bratstvo. I kako treba da bude odnos muslimana prema muslimanu i prema griješniku i prema ovome. I pre... Da znamo, draga braćo, kako se, da se ponašamo jedni prema drugima. Da znamo u samu tome kako da se ponašamo i prema onima koji ne znaju. Kako oni koji se suprotstavljaju, koji se bore, kako je to koji je pravac onoga što zovemo ehli sunnet smo vidjelis primjera imama ahli sunneta i jamaata mwolema subhanahu wa ta'ala da nam oprostli da nas se i da nas učini osryth benika, istinaqulu qawlih hada wa istagfirullah li, wa likom fa neki zapeed Hvala, ovdje jedno pitanje. Opominje se čovjek u efektu grijeha? Sve ste mislili se sigurno u onom trenutku dok čovjek šta čini? Normalno, ovdje je čovjek potreban znači, da gleda u stanje onoga koji čini grijeh. Znači, možda se desiti da to čovjek čini iz neznanja, ali tako možda čini čovjek svjesno i tako dalje. Zato čovjek treba u znači, ovom stvari da postupi mudro, znači da zna stanje onoga koji čini taj grijeh i zato kaže šehehu l'slam bimtaj mi je rahmatullahi a'lih navodi jedno lijepo pravilo a to je da mora da se vodi računa o onome koji se kaja Allah uđelašanu koji se vraća koji hoće da nauči uputu i tako dalje tako da mu se govori samo noliko koliko on može da ponese i da shvati od znanja i djela znači svakom čovjeku se govori tako da kažemo shodno noliko koliko tako da kažem njegov razum može da podnese odnosno nako je mon znanje korana i sunnata i koliko je svjestan onoga što on čini i tako dalje. Pa tako kažem, ukoliko čovjek ne zna, nije svjestan, ili tako uposlije mu se napomene i kaže mu se, ovaj, to tako nije trebalo da se urati, tako dalje, možda, međutim, možda da kona čovjek koji zna, koji svjestno to radi, jer jedno tako nema zapreke da se onda, u samom trenutku, po da mu se kaže da nije dozvoljeno to što će. Međutim, normalno ovdje Ponovo kažemo i u ovom slučaju mora da se vodi računa o stanju toga. Jer tako čovjek daje, mora da ima ono stvar koja se zove mudrost. I to je zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže daje mudrost kome hoće. Jer tako Nije mudrost nešto što se može naučiti. Jer možda ono treba da se uči. To je Kur'an i Sunat. Ali opet kome Allah da mudrost, da umije mudrost. I zato čovjek ako pominje neku osobu, međutim kod njega opravladava mišljenje da ta osoba, kad joj se kaže da neće poslušati u tom slučaju čovjeku nije obavezno u tom trenutku da ga pominje. Znači ako tebe provladava misljenje, da onaj čovjek koji čini grijeh, da u tom trenutku neće to tebe prihvatiti. Čak šta više da će, još ješće to činti, da će na loš način reagovati. U tom slučaju nećeš ga odmah pomenuti, nego u onom stanju kada bude, kada bude u stanju da razumije uput, da razumije ono što mu se kaže, u tom slučaju će mu se, šta, Znači, u tom slučaju ćemo se opominjati. Znači, mora da ko čovjeka provladava mišljenje da procjeni šta će učiniti onaj koji šta, koji u tom nutka kada se opominje. Znači, ako provladava kod nas mišljenje i kažemo i znamo da će možda samo više reagovati, da će se bunti da ovono, ne u tom slučaju ćemo ga ostaviti i onda kada bude tako da kažemo u jednom lijepom stanju, na lijep način ćemo mu pojasniti ono što je učinio da nije u redu. Allah u tom slučaju, razumiješ li, pokušaj na neki način, razumiješ budi u stranu tome da ti dao daklani, ako vidiš, razumiješ da neće da će da će spas neke komplikacije, da će drugo mjesto daklani. Pa posanik Ali Israga, tu sam kaže, i čitava zemlja mi je učinjena džamiom, mjestom zaklanjanja i šta, razumiješ i čisto, mi kaže posanik Ali Israga, pa koji je god čovjek iz mogumeta, zada se ga namaz, nigde nekada ti uklanja, namaz zaprekevani fakulteta, kako se kaže daklani, ponesti se sreći pitanje devako <coughs> <coughs> <coughs> kaže sestra je islam nedavno bila je Njene rotelj to još nisu saznali i da li joj, pošto treba da ide kući za nešto, ne znam, u dozvoljava da sa njima bude na gozbi, a da to srcem negira. Aha, uskrs. Dozvoljava da sa njima bude na gozbi, a da to srcem negira, kako da to sestra ponaša. U ovom slučaju, znači, nešto što je vezano za obilježavanje nevjernički praznika i tako dalje je stvar koja je da kažemo direktno povezana sa čovjekovim vjerovanjem, sa akidatom. Naći čovjek da da kažemo direktno ili indirektno, znači ta kako bojaojasno je boj, da tu naučuje sa njima u to. i zato kažu esanski učeniaci pošto kaže Mulla Ali al-Qari rahmetullah alayhi ko za jelonae mislim tako oni za uskrs boje ona jaja, tako. Ona je ko razumiješ onda kada oni boje jaja i kada svetku jaja on tada a ako on tad kaže bi obojio jaja, kaže, on bi sati izašao iz vjeri. Nač na bilo koji način ako bi tako da kažemo učinio ono što on čini. Tako u onom slučaju, razumiješ, nije dozvoljeno da prisustvuje ovako tako da kažemo ovim stvarima, međutim dozvoljeno tako da kažemo da na neki način nova ili onaj da izbegne, znači, može tako da kažem za početak da im ne kaže odmah uzrok zbog čega ne ide, na nova ovaj ili onaj način da izbegne, međutim ni u tom slučaju nije da prisustvuje. Mostelna mo biase ljubav prema dobru, mržnju prema zlu. Kada ja se upražnjava jedno kada drugo Ovo je također pitanje vezano za kidu, el-wala wal-bara, el ljubav prema dobru, a mržnju prema zlu. Što znači da čovjek mora da voli ono što je od hajra, a da mrzi ono što je tako od zla. Međutim, draga braćo moja stvar normalno koji prije svega mjesto srce. Dakle znači, čovjek je taj koji znači svojim srcem voli dobro a mrzi zlo. Jespala ja, jedan mi je dolo od naše braće studenata prijmo pričo je dan lijep primer za jednog šeha jednog poznatog šeha iz Hemsa iz Sirije koji se zao šeha Abdu'l-Aziz u Uyun i Sud je bio muftija u gradu koji se zove Hams je bio poznati kare, poznati pobožnjak Allah subhanahu wa ta'la mu je dao da umro na seđde u zadnjoj trećini noć i subhanallah jedne prilike šeha abdul u Sud bio sa jednim šehem iz Damaska zove se šehe uvijek živ šehe Abdu'l-Haslan kurdi poznati kare i zajedno su bili i prolazili su pored jednog mjesta u Damasku. Dobro zna gdje se nalazi, tu se nalazi jedan veliki kip Ona inako oficira i tako dalje. Ispana kada su prolazili, ovom priča ovaj studenta, on je učenik inače kod ovog šejha Blahasana i to njemu priča čovjek. Kad su prolazili pored ovog ekipa, subhana šejha Blaziz, zaplače, zaplaka. Subhana prolazi pored ekipa, ugleda kipu, zaplaka. Razumiješ, logično je čuje kad vidi nešto lepo da zaplači takođe. Ispana pita ga, kaže, "Pol vidiose ekipa zaplakozi?" Kaže, tako mi Allah Anđalešanu, kaže, video sam ga. A kaže, u onog trenutka kad sam ga vidio, kaže, nije u moje srce nimalo reagovalo na to zlo koje sam vidio. Kaže, subhanu, pa se prepoza svoj iman. Prepoznat se dali se u redu sa mojim imanom ili nije. Međutim, draga vraćo, kada ovo kažemo, mi kod ljudi volimo njihova lijepa dijela, a mrzimo njihova loša dijela. Tako nijekom slučaju, kod ljudi nismo tako da kažemo ne preziramo čovjeka kao njega. Nije go prezirimo samo ono što je od odgrija, što je od širka, što je od kufra kod njega. Što znači? Jer tako znamo, onako postanić nam i ne ga volimo. Što znači da ne mrzimo ga kao osobu, nego tako da kažemo samo ono djelo koje se na njega koje se nalazi kod njega, ovaj to mi prezirimo. I zato kažemo judavi, davi kod oni ljudi koji nam se suprotstave, tako da i koji se suprotstavljaju samo ispravno, je, mi mrzimo, prezirimo tu stvar kod njih i hoćemo to da promijenimo. Važno je i tim nema tako da kažemo nikakvog nema nikakve veze sa njima, nego su pitanju sama djela. Jer mislimo da je pitanje malo vezano za ovo predavanje. I zato, istina je, došlo je, na primer, od nekog od Selefa, od, tako da kažemo od učinjaka, da kažu, kada vidiš nekog novotara da ide, na mojmu nazad selam. Kada vidiš ovo, okreni se od njega i tako dalje. Istina, ovo je došlo od Selefu Salaha. Bađutin šihur Isl. ibn Temir, rahmatullahi alihi, ovim i sličnim izrekama daje jedno lijepo pravilo i objašnjava, Itāje Šejh Hursan bintami svojim fatwama da ovo važi za ono vrijeme kada je većina ljudi kada su ljudi na sunnetu i kada se pojave određeni pojedinci koji odstupaju od tog puta i kaže da bi na što lakši način vratili kaže mi činimo nešto što se zove hađeril muqata znači nećemo jednu distancu pravimo od njih kako bi to uticalo na njih kako bi se ti ljudi vratili znači kako bi vidjeli neće ja neće drugi muslimani samo znači nešto sa nama oni kaže samo to važi za ova kaže vremena. Međutim kaže kad je vrijeme, kada je kaže narese proširio, kada je većina ljudina na na kaže on da ostaje ona blagost koja je osnova kod muslimana, tako da kažemo da se ponaš. I zato pretpostavljam da nije može da pitanje malo bilo. Ja tako zbog čega smo blagi prema onima koji nisu na puti. Kažemo blagi smo zato što sa tim hoćemo šta da i pridobijemo, ovaj za putu madara, oboje tako va tema, al'o al barae nešto što je široko o čemu može više ovaj da se govori tako dalje, normalno kada se, sa čim se upražnjava jedno, sa čim drugo normalno, znači svaki put kada ko čovjeka prestane ljubavi prema dobru povećava se šta jel tako nestaje mržnje prema zlu, znači povećava se njegova ljubav prema zlu, ako nema mržnje prema jel tako zlu i tako suprotno se dešava znači jedno je to koje drugo potpunje Allah najbolje znači.